O medaily. napsal Luboš Zimňok. Věkola kola před koncem evropského klubového poháru je stále v čele tým Nového boru. V pátém kole sice dva české celky prohrály, ale jejich výkon snese ta nejpřísnější měřítka. Nový bor se na prvním stole utkal s rumunským vězným týmem CSU ASS Superbet. Zatímco Rumunii, většinou krajánci, jako u mnoha jiných týmů, postavili základní šestku, kapitán nového bodu Petr Boleslav vynechal Van Buena. Při sledování zápasu jsem typoval, že buď skončí remízou 3-3, nebo nový bor těsně vyhraje 3,5-2,5. Nový bor nestál na žádné šachovnici hůře, tedy většinou, a zdálo se, že se vše bude točit kolem partie raporta s Viditem, kde novoborský hráč Vidit hrál lepší koncovku. Pravda, lepší koncovku měl i Harry Krishna s Anandem, ale vypadalo to, že pěšce navíc, který se transformoval v dvojpěšce, se nedá využít. Jenže Harry hrál skvěle, omezoval černé figury a trpělivě čekal na svou šanci. Ta přišla ve 31. tahu, když Anand zahrál pasivní 31. jezdec E8. Po tomto tahu je pozice černého ztracena a Harry ukázal, že jeho technika je na světové úrovni. Vědit se na druhé šachovnici nikam nehnal. Rapor mu dovolil přejít do koncovky dvou jezdců, které měl Bílý, proti jezdci a střelci Černého. Černý měl sice na dámském křídle typického španělského dvojpěšce a Bílý pěšcovou převahu na královském křídle, ale bílí jezdci se neměli jak rozeskákat. Černému se podařilo zatlačit Bílou jízdu na okraj šachovnice a když se zbavil i dvojpěšce, bylo vymalováno. Na třetí šachovnici nastoupil novoborský držák. Radek Vojtašek bez problémů odremizoval Deáka. Na čtvrté se totéž podařilo Davidu Navarovi, který černými udržel Gukeše. Na páté šachovnici se hrála typická týmová partie. Grandelius Nisipánem se drželi svých notiček do doby, než se začaly partie na prvních šachovnicích vyvíjet lépe pro nový bor. Pak začal Nisipeanu, možná podvědomě hledat cestu, jak zvrátit průběh zápasu. A povedlo se mu to. Rychlá remíza na šestém stole mezi Sargisianem a Davidem Antonem byla v konečném součtu výhodnější pro nový bor, který nakonec zvítězil nečekaně vysoko 4,5-1,5 a stále se drží na samostatném prvním místě. Výborný zápas se smolným koncem sehrálo brno. Moravská Slávia měla za soupeře azerbájdžánský tým Bugar-Gashimov. Morenda prohrála 2,5-3,5, ale zápas mohla klidně i vyhrát. Na první šachovnici si Heberla zkušeně pohlídal remízu z pozice síly s Mamedovem. Na druhé desce se na Brňáky usmálo štěstí, protože Ševčenko vypustil Neuge Bauera. Na třetí korektně remizoval Tomáš Polák, ale remízy na čtvrté a páté šachovnici remízami být nemuseli. Jakub Kůsa jen remizoval s asadlým běžovku, která snad měla být pro černého vyhraná. Houpačkovou partii sehrál Kuba Roubalík s ámat zadou. Z lepší pozice se propřemýšlel do horší, ale v časové tísni se karta obrátila pochybném 30. tahu černého střelcem na D4. Soupeř měl sice dvě dámy, ale černý král byl tak slabý, že se o výhodě bílého nedalo pochybovat. Po časové tísni se pozice ustálila na přibližné rovnováze a nakonec černý jednu dámu vrátil a vynutil si remízu věčným šachem. Na šesté šachovnici se nepovedla partie Jáchymu Němcovi, kterého Babazada bílými figurami přehrál. Náš třetí celek B až Eš Ešfrídek místek sehrál vyrovnaný zápas se slovenským týmem Eška Modra, v němž byli úspěšnější Slováci. V dnešním předposledním kole čeká borce z nového boru německý klub Šachklub Wierheim 1934 s Mamediarovem na prvním stole. Novoborští nastoupí ve stejné sestavě jako včera.